Комахи. Серед живих істот комахи найпоширеніші на землі. Велика різноманітність життєвих форм дала їм змогу поширитися від Антарктиди до Арктики і заселити дуже різні за умовами проживання регіони. Комахи здатні старанно будувати собі житло. Своє гніздо оса гончар робить з дерев'яної тирси, Глини, старанно пережовуючи і укладаючи їх у вигляді маленького горщика. Вона знаходить, жалить і паралізує отрутою гусениць, а потім приносить їх до гнізда, як їжу для личинок. Тіло комах складається з голови, грудей та черевця. У всіх комах шість ніг, пара вусиків антен. Голова рухомо з'єднана з грудним відділом, на якому три пари ніг. До верхніх боків грудного відділу приєднані крила. Комахи – безхребетні тварини, тому що, на відміну від тварин з кістковим скелетом, їх тіло покрите твердою оболонкою. Більшість комах ведуть нічний спосіб життя. Влітку найкращим способом для відловлювання комах є світлова засідка. Якщо пізно ввечері підсвітити підвішене біле простирадло, то різні літаючі нічні комахи злетяться на принадливе світло. Скринька фактів Найменші з мушок мають 0,2 мм завдовжки. Крилаті комахи одноденки живуть декілька годин, а деякі жуки багато років. Мурашка здатна тягнути здобич в 50 разів важчу за себе. Найбільший з тропічних тарганів досягає 10 см завдовжки. Носоріг. Носороги великі рослиноїдні тварини які живуть у лісостепах, тропічних лісах та болотах Азії і Африки. Від ворогів їх захищають велике мускулисте тіло, дуже товста шкіра і гострі роги. Ріг у носорога дуже твердий, хоча він складається з щільно переплетених волосяних волокон. Носоріг важить до 5 тонн і може розвивати швидкість до 50 км на годину. Очі у цієї тварини маленькі, погано бачать, але слух і нюх розвинені чудово. Зачувши незвичний звук або запах, самка-носорога відразу готова захищати своє маля. У самців невріжноважений темперамент, і вони шалено атакують усе підозріле. Але як не дивно, носороги дозволяють червонодзьобим шпакам їздити в себе на спині і викльовувати до комах кумах паразитів. У африканських носорогів два роги – на лобі і перенісці, а в азіатських – один. Індійський носоріг їсть очерет і траву. Білий носоріг пасеться у степах і саваннах. Чорний африканський носоріг об'їдає листя і пагони дерев.